12. Noaptea cu dor Coridor de aer, timp pierdut, frunze zburătoare, țări de toamnă, străzile pe care am trecut, în amintirii se răstoarnă, trec secundele gravide, nasc picături de ploaie repetate, vorbe ce s-au spus își caută guri să se lase în pereților pictate, Bate o oră sus, dar până ajunge, sunetul la creier se înserează, Dorm pavilioanele, urechii, fuge, pe timpane, o stafie trează.